Book 2 37 37ราวงดนทางะหว่างเดินทาง unterwegs u n t e r w ข g s าเขาขับรถจักรยานยนต์ er fährt mit ก e m motorrad ันยน Er fährt mit dem Motorrad. kauuki Er fährt mit dem Fahrrad. Er fährt mit dem Fahrrad. k a d Er n er geht zu Fuß. Er geht zu Fuß. Er fährt mit dem Schiff. Er fährt mit dem Schiff. Er fährt mit dem Boot. Er fährt mit dem Boot. Er schwimmt. Er schwimmt. Ist es hier gefährlich? Ist es hier gefährlich? Ist es gefährlich allein zu t r e m p e n Ist es gefährlich allein zu t r e m p e n ไม่เป็นไรไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? เราหลงทาง Wir haben uns verfahren. Wir haben uns verfahren. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir sind auf dem falschen Weg. Wir müssen umkehren. Wir müssen umkehren. w o r parken w o h i e parken ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ่จอะมีทรถไหมคะม i ที่จอดรถไหมคะมีท่อดรถไหมคะมีที่จีที่จอดรถไีที่จอดรถไีท่จดไหท่จรไหะ่รถไคะ่ดรถไหมคท่จไหะมีที่จร่มคะมีท่จอดหี่จอดรถไหมคะมีที่ n อดรถไหมคะ r ีที่จอดรคีท่ไหมคี่ไหมคะม่จรถไหีที คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะสา h e รถมาที่นี่สกีได้ e หมคะ